kuna swali hapa mafumi yake ni kuwa binti ampata ampata mimba ama ammeska mimba awa nje andoa kashikwa akabakwa akapata mimba je ni sawa kwake ye kuavia kuyagusha ile mimba Sio sawa kwa kuwa ni nafsi Asema hapa je ni haramu au halali aiywa kuitupa ile mimba na kuitolea mbali aiywa la iwapo itakuwa imevuka mpaka katika miezi mitatu aiywa ikawa ni mwanadamu tayari anza kuumbika na roho ika vivyo ndani yake hana haki hiyo kwa kuwa ni nafsi na si mwenye kumiliki kosa ya wale ambokuo walifanya uchafu watapata kosalao naye hana kosalote huu ni kiumbe wa Allah subhana wa taala mwachaatembee katika ardhi ya Allah na ale katika riziki ya Allah naam sio juu yako mara nyingi ambokuo wavia mimba na kuitoa ni kwa, kwa kuhofia riziki au kwa kuhofia aibu maadam ni kitu kimetthubutu kwa sio katika ridha yako ilifanywa kinyume na رضا بس لي ache هيلو مع سبحانه وتعالى والله اعلم